85. Повний набір Фоми Слуги Френка принесли газові лампи, запевнивши нас, що проблема з електрикою на Сан-Лоренцо – звичайна річ. Хвилюватися нема чого. Але мені важко було не хвилюватися. Слова Френка про мою замакибо дуже мене розтривожили. Він дав мені відчути, що моя власна воля значить не більше, ніж воля поросяти, якого привезли до Чикагських бойнь. Я знову згадав про кам'яного ангела в Віліумі і сидів, прислухаючись до звуків солдатської праці – брязки, чурхіт, бурмотіння. Я не міг зосередитись на розмові з Анджелою та Ньютом, хоча вони казали дуже цікаві речі. Вони розповіли мені, що їхній батько мав брата Близнюка, якого вони ніколи не бачили. Його звали Рудольф. Коли вони восстаннє чули про дядька, він був майстром музичних шкатулок у Цюриху, у Швейцарії. «Батько ніколи про нього не згадував», – сказала Анджела. «Батько майже ніколи не згадував про будь-кого», – зауважив Ньюд. «У старого була також сестра», – розповіли вони, – Селія. «Вона мала розплідник різеншнауцерів на острові Шелтер, штат Нью-Йорк. Вона завжди надсилає нам листівку на різдво», – сказала Анджела. «Із зображенням різеншнауцерів, додав малюк Ньюд. «Я часом дивуюсь, як по-різному складається життя людей з однієї родини», – зауважила Анджела. Дуже точно. Дуже доречно сказано. Погодився я. Потім перепросив, що покинув таке блискуче товариство, і спитав у Стенлі, чи не знайдуться в цьому домі книги Боконана. Спочатку Стенлі прикинувся, ніби не розуміє, що я маю на увазі. Потім проборчав, що книги на погані, потім заявив, що тих, хто їх читає, треба відправити на гак, аж нарешті він приніс мені книгу із спальні Френка, вона там лежала на тумбочці біля ліжка. Це був важкенький рукописний том розміром за академічний словник. Я дотяг його до моєї кімнати, до кам'яного ліжка з поролоновим матрацом. Показчика в книзі не було, тому знайти тієї ночі пояснення про замок Ібо мені не вдалося. Те, що я знайшов, було цікавим, хоча мені не допомогло. Наприклад, я ознайомився з Боконіською Космогонією. Сонце, Барасізі, тримало у своїх обіймах місячну діву, Пабу. Сподіваючись, що Пабу народить йому вогняну дитину. Але бідна паба народжувала лише таких дітей, які були холодними, не горіли. Барасізі ізвідразу викидав їх геть. Так виникли планети, що кружляють довкола свого жорстокого батька на безпечній відстані. Потім бідолашну пабу теж було вигнано, і вона оселилась біля своєї найулюбленішої доньки, тобто землі. Паба любила землю більше за інших, бо на землі жили люди. Ці люди дивились на неї, закохувалися в неї та співчували їй. Як же сам Бокону націнював свою космогонію? «Фома, неправда», – писав він. «Повний набір фом».